פרק ל"א: וישמע את דברי בני לבן לאמור לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את בני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתיך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 והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם כה יאמר נקודים יהיה שכריך, וילד הוא כל הצאן נקודים, ואם כה יאמר עקודים יהיה שכריך, וילד הוא כל הצאן עקודים, ויאצל אלוהים, אלוהים את מקנה אביכם, וייתן לי. ויהי בעת יחם הצאן, ואשא עיני וארא בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, עקודים נקודים וברודים. ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר הנני. ויאמר, שנה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן.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 העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מכרנו, ויאכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו הוא ולבננו, ועתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה.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 ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח הוא. ויברח הוא בכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר, ויישם את פניו הר הגלעד. ויוגד ללבן ביום השלישי, כי ורח יעקב, ויקח את אחיו עמו,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 אתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. ולוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ואתה הלוך הלכת, כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי?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 ראה אלוהים ויוכח אמש ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותי והבנים בני והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא ולבנותי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו ועדת לך נכרתה ורית אני ועדתה והיה לעד בני ובניך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 הגל הזה עד ביני ובינך היום, על כן קרא שמו גל עד. והמצפה אשר אמר, ייצף אדוני בני ובינך, כי נסתר איש מרעהו. אם תאמנה את בנותי, ואם תיקח נשים על בנותי, אין איש עמנו, ראה אלוהים עד ביני וביניך. ויאמר לבן ליעקב,